Розділ п'ятий. У золотій добі. За якийсь момент ми стояли вже лице в лице. Я й тендітне створіння далекого майбутнього. Воно підійшло ближче і засміялося мені просто у вічі. Найбільше вразила мене цілковита відсутність страху. Відтак воно обернулося до своїх двох супутників, що надійшли слідом, і заговорило з ними якоюсь дивною, надзвичайно ніжною й милозвучною мовою. Незабаром до них приєдналися й інші, і мене оточила невеличка група з восьми чи десяти граціозних створінь. Одне з них звернулося до мене. Мені спало чогось на думку, що мій голос має видатися їм занадто низьким і грубим. Приглядаючись пильніше до їхніх постатей, я дедалі більше помічав, що вони нагадували дрезденські порцелянові статуетки, Їхнє однакове у всіх кучеряве волосся доходило лише до шиї й до щік. На обличчях не було й сліду порості. Вуха в них були надзвичайно маленькі. Невеличкими були рот з яскраво-червоними досить тонкими губами та гостре підборіддя. Очі великі й лагідні, але не вважайте це за марнославство, Мені здалося, що вони цікавилися мною набагато менше, ніж я мав право сподіватися. Вони не шукали способу якось порозумітися зі мною, а лише усміхаючись, стояли навколо та щебетали поміж себе, і я почав розмову перший. Я показав на свою машину і на себе, а тоді, не знаючи, як висловити поняття про час, показав на сонце. Зараз же одна маленька постать, чепурно вбрана в білий пурпурний одяг, повторила мій жест і, немало здивувавши мене, спробувала ротом імітувати звуки грому. На мить я здивувався, прикрашати мене, аж я кінець кінцем мало не задихнувся від пахощів. Хто на власні очі не бачив тих квітів, ніколи не може уявити собі, які чудові ніжні сорти утворило культивування рослин протягом незліченної кількості років. Тоді хтось запропонував виставити прибульця, тобто мене, в найближчому будинку, і мене повели до величезної сірої споруди з потрісканого каміння. Коли ми проходили повз мармурового сфінкса, здавалося, що він усміхається з мого подиву. Ідучи з ними, я пригадав свої колишні переконання щодо серйозності та розумової вищості наших потомків і на силу стримався від сміху. Вхід до будинку вражав своїми велетенськими розмірами, та й весь той палац був неймовірно великий. Я з цікавістю розглядав цих дрібненьких, ніжних людей, яких ставало дедалі більше, і двері, що розкривали переді мною свій таємничий чорний вхід. Довколишній світ, наскільки я міг його роздивитися, здавався мені вкритим хащами з квітів і кущів, не наче це був занедбаний, але все ще прекрасний сад. Я бачив на високих стеблах дивовижні білі квіти з напівпрозорими пелюстками. Вони були близько фута в діаметрі і росли в дикому стані середового металу. І її так зачов ноги багатьох поколінь, що в деяких місцях утворилися глибокі колії. У поперек зали. Стояло безліч низьких, не більше фута від землі столів, зроблених із брил від полірованого каменю. На столах купами лежали плоди. Між ними я розпізнав щось подібне до малини величезних розмірів, і апельсинів, але більшість плодів були мені невідомі. Між столами порозкидувано було багато подушок. Мої супутники посідали на них, і на мигах запропонували й мені зробити те саме. З приємною невимушеністю почали вони їсти плоди, беручи їх руками і викидаючи лушпиння та кісточки в круглі отвори біля столів. Мене не треба було запрошувати, бо я таки зголоднів і хотів пити». Попоївши, я став розглядати залу. Найбільше вразила мене занедбаність, що панувала навкруги. Кольорові шибки у формі геометричних фігур у багатьох вікнах були повибивані, а завіски, що звисали до самої підлоги, укрилися грубим шаром пилу. Мою увагу привернуло й те, що ріг столу, за яким я сидів, був отбитий. Та все ж зала була навдивовижу мальовничою. За столами сиділо сотні зо дві людей, і більшість з них намагалися якнайближче присунутися до мене вони їли плоди і не зводили з мене своїх блискучих очей усі були в убранні з ніжної, але міцної шовковистої тканини. До речі, сказати фрукти єдина їхня їжа. Ці люди далекого майбутнього були виключно вегетаріанцями, і я, незважаючи на свою потребу в м'ясі, мусив бути в їхньому товаристві так само вегетаріанцем. Далі я дізнався, що на той час позникали коні, рогата худоба, вівці й собаки, як колись вимерли іхтіозаври. Проте плоди були надзвичайно смачні, а надто один з них, що здавалося, достиг під час мого перебування там з борошнистою м'якотю у тригранній шкаралупі, яким я надалі й харчувався. Спершу мене дивували всі ці незвичайні квіти та незвичайні овочі, і лише згодом я почав розуміти, звідки вони беруться. Такий був мій перший обід у далекому майбутньому. Трохи підживившись... Я вирішив за всяку ціну вивчити мову цих нових для мене людей. Ясна річ, це було необхідно. Плоди здавалися мені найкращим предметом для початку. Узявши один із них, я за допомогою звуків і жестів поставив цілу низку запитань. Примусити господарів зрозуміти мене було дуже важко. Жестикулювання моє викликало здивовані погляди та вибухи сміху. Але нарешті якесь біляве створіння нібито збагнуло чого я хочу і кілька разів повторило одне слово. Тоді вони взялись учити мене, перешіптуючись одне з одним, і на перші мої спроби відтворити ніжні звуки їхньої мови вибухали щирим сміхом. А втім я почував себе як учитель серед учнів і тому настирливо домагався свого. Незабаром у моєму розпорядженні було вже щось із двадцять іменників. Далі я дійшов до займенників і навіть до дієслова «їсти». Та посувалися ми дуже повільно. Вони потомилися і стали всіляко ухилятися від моїх запитань. Отже, я мимоволі вирішив учитися в них потроху і лише тоді, коли вони самі цього забажають. Але таке траплялося нечасто. І невдовзі я переконався, що мої нові знайомі надзвичайно легковажні і до того ж швидко втомлюються.